Sziasztok! A mai audioblogban egy kis helyzetjelentést tartanék a rehabilitációs története kapcsolatban, aminek természetesen nem az a célja, hogy most okvetlenül imádom magamat és velem kell foglalkozni, hanem ez egyfajta motivációs törekvéseim vannak ebben is. Tehát egyrészt vannak sorstársak, edzőválaszolva is nagyon gyakran kérdeznek ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy sérülés mit csináljanak. A többi, és egy kicsit mindig elkismert furdalásom van az ügyben, hogy igazából nem tudom magam beleélni annyira a problémájukba, hiszen nem látom a dolgot közelről, meg azért távirányítással egy edzőválaszolóvatból tanácsot adni, az azért nem olyan egyszerű, látatlanban. De most annyi haszna van ennek az egésznek, ami velem történt, hogy belülről tudom most közvetíteni ezt a dolgot, és uh, tudok ötleteket adni abba az irányba, hogy mit kellene csinálni a minél gyorsabb gyógyulás érdekében. Most egyébként éppen autót vezetek egy kézzel, uh, a bal kezem ép, a jobb fel van kötve, és hát a váltáskor sajnos át kell nyúlnom a túloldalra, ez egy kicsit kellemetlen, bár kitaláltam a automata automataváltót, csak ahhoz az kell, hogy itt legyen velem a barátnőm, és akkor szoktam mondani, hogy mit tudom én, kettő, három, és akkor lakja a sebességet, kuplunk benyomására automatikusan. Csak hát ezért ez nem mindig áll ez a lehetőség rendelkezésemre, de már az is nagy szó, hogy egyáltalán merek autót vezetni, meg tudok is, bár ez a oldalra mozgás nem biztos, hogy annyira nagyon szerencsés. lállomnak. Minden esetre profin föl van kötve. Ö, alapvetően azt el kell mondanom, hogy a kórházban tulajdonképpen jól elláttak egyetlen egy problémám volt csak a paraströngenes nénivel, aki úgy gondolta, hogy a karomat azért tartom, én oldalt fekve az egyik kezemben a másik karomat a levegőben, mert éppen unatkozom és ezóta a kellemes pozíció. Ö, és úgy gondolta, hogy majd az ő kívánságára csak úgy hanyat dobom magam, minden segítség nélkül. Ö, de azon kívül, hogy ő nem volt hajlandó megröngenezni, ha nem volt hanyat, és ezt az orvosomnak kellett aztán elintéznie, azon kívül gyakorlatilag nem volt semmi gondom, csúszópénzt se kellett adnom. Ö, nem is értem, hogy az emberek miért csinálják azt, hogy azonnal elkezdenek mindenkinek pénzeket csúsz, csúsztatni a zsebébe velem, hót kedves, normális volt mindenki, anélkül is. Úgyhogy a korházas korrupció történetet így saját tapasztalatból itt meg kell cáfolnom. Szerintem egy kicsit ezt a kórházi korrupciót mi magunk gerjeztük. Valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy ha az a közkeletű hozzáállás, hogyha nem foglalkozol, vagy nem adsz pénzt, akkor leszarnak. Az azért teljesen lényegtelen, mert szerintem akkor is leszarnak, ha adsz pénzt. Úgyhogy De ezt nagyon sok mindenben tapasztalom. Tehát ez a jellemző például az évtermekben is hogy a borravaló az én elvár dolog, tehát azt tőled nem egy ilyen plusznak tekintik, hanem ez egy elvár dolog, és te semmiféle plusz nem kapsz. És ez nekem olyan helyen előfordult már, ahol azért nem voltam nagyon fukon a borravalókkal, hogy ahova ahol tíz éve jártam, és elvártam volna azt, hogy mondjuk a borravalomért cserébe, amikor nagyon nagy tömeg van, és azért ismerik a pofámat tíz év alatt, a kazi csináljanak már egy asztalt, és az magányosan a turmixát, hülye picsát ültessék már át nekem a személyeshez, De hát ez nem mindenkinek esik le. Én minden esetre régen jártam olyan étteremben is, ahol ez nem volt probléma, bementem, és megkértek egy társágot, hogy figyelj lejtek szívesek, hülyetek, már át ide merült egy törzs és akkor be tudtunk férni, és mindenkinek jó volt, senkinek nem volt probléma. De ez egy apró kitérő, csak a lényegben. Hát tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy az, hogy ambulánsan elláttak, az valószínűleg nem lesz elég. Úgyhogy szépen eltekertem a sportkórházba, és ott megkerestem egy ismerettségen keresztül egy orvost, aki úgy gondoltam, hogy jobban jártas a problémában. Na most amikor meglátott, Ö, ahhoz, ahhoz, na, ahhoz először is tudni kell azt, hogy egy ilyen, úgynevezett háromszög kötéssel bocsátottak utamra a kórházból, ami azt jelenti, hogy a derékszögben a korom behajlítva, az alkarom a testem előtt, és a felkarom szorosan hozzázárva a testemhez. Tehát, mint amikor el van törve a kezed és fel van kötve, ez hasonló. Ez a háromszög kötés, ez azt jelenti, hogy az alkarodat támasztja alá, könnyöködet és az alkarodat tartja, és ők még keresztben egy ilyen hálós lófasztatnak, ami így az államat odafogná. Elvileg az oldalamhoz, de hát tulajdonképpen nem, mert ez nem is volt szorosra húzva. Most ezt a kötést meglátta az orvos, és kiröhögött. Ö, először azért, mert azt hittem, hogy ugye reggel valami 6 órára kellett bemennünk, és még elég zilált állapotba voltam, és nem igazán volt rendező a kötés rajtam. Úgyhogy miután elmentem a meg ezeket a dolgokat elintéztük, akkor a kötés megigazítottam, utána is kiröhögött egyébként. De aztán rájöttem, hogy a dolog lényege, illetve felvilágosított a dolog lényege, hogy nem a kötés állt rajtam rosszul, hanem maga a kötés volt ilyen szintű, hogy ezt ő nevetségesnek találta, azt mondta, hogy ezt felejtsem el. Elmentem röngembe, megnézték, hogy mi a helyzet, szerencsére nem mozdult ki. Most nekem az van, hogy a felkar csontom, ahogy van a csont végén a gumó, az el van törve, pont az a rész, ami az izületbe megy, de nem mozdult ki a helyéről. És hát természetesen a várfica miatt, gondolom a szalagok meg vannak nyúlva. Egyébként mellékes adalékként jóval később, tehát több nappal a belesett után jöttek ki rajtam olyan szintű bevérzések, meg foltok, hogy csak néztem. Nem is értettem, hogy hogy kerül az oda, mert ez előtte nem fájt. És tulajdonképpen kurvára megütöttem a bal lábszáram külső részét térnél, nem is értettem először, hogy mi a francia nem tudok menni normálisan, így bicektem a bal lábammal de azt gondoltam, hogy így maga a sok okozta elgyengülés miatt megyek ennyire bénán, aztán kiderült, hogy nem, hát odavertem, mint az állat aztán odavertem nagyon keményen a jobb belső combomat hatalmas irrafolt van rajta a bal belső combomat szintén odavertem nagyon keményen még az egyiket azt jobban a tért közeli állapotban, akkor a seggé lett lilafolt, volt, és ami a legvégső meglepetés volt, hogy a melkasomon, konkrétan a jobb mellizmomat takaró hájon lehet egy hatalmas ilyen lilás volt, mert valahogy azt is oda sikerült vernem, és természetesen a legviccesebb rész, a vicces ami úgy néz ki, mint ami, ami gyakorlatilag, mint a le lenne szakadva, tehát a beérzés olyan mértékű, a államból valahogy ez a bevérzéses dolog, ez, ez valahogy oda lekerült, és az egész bicepszem gyakorlatilag egy ilyen hatalmas lila volt. És megvizsgáltak végül is, mely volt a röngen, és azt mondta az orvosom, hogy az első legfontosabb dolog, szerezni egy profi várogzítőt, amit egyébként igyekeztünk volna ott megmenni a sportkorházban, csak nem volt, és ott egy kicsit ilyen vicces... Budapest Explorer műsor keretében levő, illetve gyógyászati segély, volt Explorer ö, műsor keretében levő hajsza kezdődött számomra aznap délután a várózító Tutsupen. Ez egy ilyen neoprén téma, és ahova az orvos küldött, egyrészt, egyrészt a sportkorházban nem volt, másrészt két helyre elküldött, egyik helyen se volt, egy helyen tudtak volna rendelni, aztán. Gyakorlatilag azt én nem szerettem volna megvárni, mert ez, tehát a baleset pénteken volt, én szerdán voltam a sportkórházban, és már szerettem volna aludni például, mert az alvás azért az megjelentősen nehezen ment. El tudtam aludni, de általam olyan kettő körül elkezdett fájni, úgyhogy hogy nem bírtam aludni, csak mocorogtam, mint a hülye össze-vissza. Próbáltam össze-vissza pozícionálni magam az ágyba, fölülve aludni, minden, de nem volt az igazi. És... A sportkórházas reggeli történettel együtt gyakorlatilag 6 órára értem oda, kb. 6 óra, 1 perc abba a boltba, ahol lehetett végre kapni egy ilyen várőzítőt. Ja, de ne szaladjak ennyire előre. Ugye internetes research-ot folytattam, ez ügyben, hogy sikerüljön találni ilyen tudszot, és végighívogattam a gyógyászati segédeszközboltokat. Na most... Előre induljunk ki abból, hogy ugye nyilván minden ilyen cégnek van honlapja, azt hiszed te, de valójában nincs. Tehát ezek a cégek interneten valami katasztrofális állapotban vannak. Lehet dolgokat rendelni neten, de báróházba, valami több nap, de az, hogy interneten utána néz az árukészletnek, vagy valami normális szintű dolog legyen ez ügyben, az, az nem nagyon. De ilyen címlistákba gyakorlatilag telefonkönyvé elleggel találtam nekem viszonylag megfelelő közelségbe levő boltokat, és elkezdtem telefonálgatni. A legviccesebb az volt, amikor felhívtam az egyik hozzám viszonylag közeleső elvileg gyártó és nagykereskedő történetet, és mondtam a telefont felvevő idősebb mami hölgynek, hogy mit szeretnék, mondta, hogy tartson, félretette a telefont, és megkérdezte a férfi kollégáját, É, akivel együtt vadul elkezdtek áll és karrögzítőt keresni neoprémből, és próbáltam én halózni a telefonban, nem hallottak és keresték az áll és karrögzítőt, és a mama visszajött végül is mondta, hogy hát nincsen sajnos, és mondom, hogy már ne tessék haragudni, de áll és karrögzítő, mondom olyat, már látod, hogy áll és karrögzítő, úgy mégis. De ők adókerestik az áll és kar Tehát így nem tudom, egybe valakinek az állát a karjával. És persze mondott hogy nem nézett meg még egyszer, hanem adott egy telefonszámot, hogy hívjam fel a gyártót. Mert mondta, húgy, hú, ez valami egyedi dolog lesz. És sőt, ezt még hallottam a telefonban, hogy egymás között beszélték, hogy ez valami egyedi dolog lesz, és biztos jó, drága lesz anyád. Szóval, basszus, ennyire hülyék az emberek. tehát ez van. Na mindegy... 6 óra, egy perckor éppen zártak volna a körúton, találtam egy ilyen gyógyászati segédeszközboltot, beromboltam oda és mondták, hogy hát sajnos már zárnak meg, lezárták a pénzt, tehát nem tudnak száma. mondom, hagyjuk ezt az egészet, de mondom már ma szeretnék maludni, ma és, és nagyon szüksége lenne erre a cucca, és megmutatták, hogy van, volt megfelelő méret is, és mondták, hogy akkor felszerelik ott nekem, de nekem cikilet lett volna levetkőzni az, az igazság. Nem nagyon akartam levetközni, de gondoltam, hogy majd a pólóra rágyek, de nem levették rólam a pólót, mert elméletileg ennek alul kéne lenni. azt aztán rájöttem, hogy hülyeség, de ez már egy későbbi történet. És igazából az a baj, hogy amikor a hónajad így hozzá van kötözve magadhoz, akár csak a bén a kötéssel is, és nem tudod a vállat mozgatni, akkor az bizony nem szellőzik. És az ótorvbügösségnek egy olyan fokát lehet ezzel elérni, hogy az tényleg marhaci ki volt levetközni és elnézést is kértem, hogy ótvart testemet köszemlére kell tennem ez ügyben, de nem nagyon haragudtak érte, szerencsére. A szagomat nem említettük, azt így a jótékony eh, homokba dugjuk a fejünket, és nem tudomást a tény, nem veszünk tudomást a tényről szinten kezelve a feledés homályába tudtuk szerencsére veszíteni. De igazából ebből az a tanulság, hogy Azért elgondolkoztam azon, hogy vannak ezek a nagyon kömére 200 kilós emberek, akik már így mozogni se tudnak rendesen a nagy hajredőikkel. Ezek azért milyenek lehetnek egy szagra, amikor így faszán bepállik a hajredő, meg betúrósodik? mert nekem így a hónaljam, hogy végül is föl lett kötve, aztán végül is a profi rögzítő később, ami rám került, ez a mai oprint azzal is, mivel nem mozog a tud, illetve nem mozog a vállam, ezért olyan szintű büdösséget tudok elérni. Hozzá tartozik, hogy használtam mostanában a és optiszlint, meg az elkornitin használattól is előfordul, hogy az ember elkezdi ezt a savanyú ízlatságos történetet, ami egyébként korán is zavar önt mert maximum el kell menni fürödni, de nekem a fürdés az most annyira nem triviális, mert hónajat mostni, hóna azt jelenleg úgy tudtam de úgy tudtam csak, hogy gyakorlatilag, mivel a, a, nem tudom a könyökömet eltávolítani, ilyen csasszélszerűen így a könyökömet lógva oldalra a testemmel kilépek és úgy locsolom be a vizet, és ezt igyekszem naponta minél többször megtenni, de azért marha kellemetlen. Szóval rohattól be tud rohadni az embernek a hónalja ilyen esetben, és ezért is írítem az előbb említett kövér embereket, mert nagyon jó lehet a szaguk. És én akkor lőttem rá erre a dologra legjobban, amikor most elmentünk a szájtek Master Festre ami egy 8 órása autózás jelentett körülbelül, és mondanom se kell, hogy azonnal 30 fok lett, csak azért, hogy én jól érezem magam a kocsiba. És megmondom őszinte Frankon, hogy utána, amikor elkezdtem még rohangálni a Strongman versenyen, olyan szinten büdös lett a neopren várögzítőm, hogy ki kellett mosnunk haj és a, a testépítő verseny részt azt a barátnőm ős vagy valami nyakbaokoztó táskájának a, az én nyakamba vételével és úgy a karom rögzítésével, ezáltal a csuklónál, és az utazó táskánknak van az a hosszú válpánya, azzal pedig keresztbe odakötöttük a vállamat, illetve a felkaromat a Felső Testemhez, valóban a hónajban kívül a jobb oldalon pedig a, a vállamnál itt a bicepsem tetejénél megkötve, ez a tricepsem tetejénél megkötve, és akkor ilyen mókás házi. Duninggal sikerült végig átvészelnem a versenyt. Szerencsére aztán estére megszáradt a cucc és föl tudtam menni. Egyébként amióta megvan ez a neoprém várögzítőm azóta tudok aludni, tehát ez, ez azért nagyon hasznos dolog. Ilyen esetben úgy néz hogy nem, le, nem kell tökölni. Igaz, hogy ezer forint volt, de ha azt veszem, akkor megérte. Különösen, hogy azt mondta az orvosom, hogy az a probléma nem megfelelő rögzítéssel, hogy álízület tud kialakulni hogyha össze-vissza mozog állam, a vállam, a szaragok se fognak berögzülni a helyére, az álizület pedig azért kellemetlen, mert nem ott lesz ízület, ahol kellene lennie, és azt majd egy műtét során el kell távolítani, kalapácsos vécsi is kellemes módszerével, amit azért én szívesen kihagynék. Ö, így most a karom én teljesen a testemhez, ez azt jelenti, hogy ö, mondjuk dolgozni is csak balkézzel tudok, balkézzel gépelek egyújasan, balkézzel vágok, balkézes egerem lett most, és segget törölni is bal kézzel tudok csak. De hát, még ez is jobb, mint a semmi. Tulajdonképpen sokkal jobb, mintha egy kezem lenne. Aztán a Scythex Massive a a forgatást azt részben statívról oldottam meg, részben pedig kis kamerával a balkézből, de hozzáteszem, hogy így is eléggé megerőltettem a vállamat, úgyhogy tökön szúrt van az orvos, hogyha ezt látja. Most pedig a jelenlegi helyzet az, hogy éppen a a sportkórházba tartok, hogy megnézzük, hogy mi van, mert lassan kezdeni kéne a gyógytornát. Azt mondta Doki, hogy tulajdonképpen a gyógytornával már részben elkéstünk, mert hogy ne tapadjon le, mozgatni kéne minél előbb, viszont a, az egyéb ilyen sérülések, hegesedések, kutyafasza miatt még nem kéne gyógytornázni, úgyhogy most én úgy gondoltam, hogy bemegyek hozzá és megmutatom neki, hogy hogy néz ki ez a téma. Megmondom az őszinte frankót, a jobb vállam gyakorlatilag eltűnt, onnan a vállizom, egy ilyen semmi nincs ott. Elképesztő, hogy két hét alatt ilyen szinten le lehet épülni egy ilyen sok hatására. Gyakorlatilag nincs válizmom, és nem tudom mozgatni a bal karomat, tehát nem tudom fölemelni, bár nem is nagyon merem még itt a szalagok megnyúlása miatt, hogy kiakadjon, meg fáj is. Ü erre szokta mindenki kérdezni, hogy szedek-e fájdalomcsillapítót, nem szedek fájdalomcsillapítót, mert annyira azért nem fáj, tehát elviselhető tulajdonképpen ez a fájdalom, és az orvos is azt mondta, hogy jobb, hogyha nem szedek fájdalomcsillapítót, mert akkor nem mozdítom ki olyan irányba, amilyen irányba nem kéne. De hozzáteszem, rohamosan javulok ezzel együtt, például tegnap este már tudtam egyedül fürdeni, Némi akrabat a mutatvánnyal persze, de, de már nem kellett megfürzetni, hanem már tudom annyira, és már tudok a jobb kezemmel fogatmosni, már fel tudom annyira emelni, tudjak most de alapvetően a karomnak a normális emelő funkciója az abszolút nem működik. Erőltetném én, csak egyelőre nem merem, ha ő azt mondja az orvos, hogy, hogy lehet vele próbálkozni, akkor fogok vele próbálkozni, de addig nem. És ezt mindig javaslom nektek hogyha törés van, vagy egyéb sérülés, hogy nem kell állatkodni, mert egy csomó hülye van, akik például leveszik a gipszet, mert ők ezt nem bírják. És hát elképesztő. Tudok olyan hülyét, aki levette a lábáról, aztán most, hogy egy centivel rövidebb az egyik lába, meg görbe lett a csont, az most vonogatja a vállát, és csodálkozik, hogy miért. Hát azért, mert hülye. Ezeket a dolgokat be kell tartani. Tudom, hogy szar, hogy az ember 6 hétig begipszelik. Nekem is szar, hogy 3 hétig fel leszek kötve, de én le nem veszem egy perccel korábban se, kivéve, ha kimosjuk, vagy valami ilyesmit mert ez nem játék tehát itt azért túl nagy a rizikó akkor is, hogyha lehet, hogy korábban le lehetne venni nem érdemes ezzel foglalkozni az, hogy most esetleg mit tudom, én szarállapotban leszel legyengülsz, lesorvad egy izom akkor az, az nem gondoz, majd vissza lehet hozni én biztos, hogy most marhára szimmetrikus leszek de, de majd megoldom, hogy visszahozzam arra a szintre, amire kell egyébként valamilyen szinten azért tornáztatom tehát ilyen izometrikus dolgokat próbálok feszítéseket csinálni tricetre bicepfe azokra még úgy, ahogy megy, az alkalom az teljesen jó mozog, tudom föl emelgetni, de a vállamat, ahogy próbálom feszítgetni, az annyira nem nagyon reagál, meg, meg hát emelni, meg nem próbálom, hogy kiugorjon az izlet a héről, mert persze mindenki azzal így e, hiteget, hogy illetve ijeszget, hogy ki fog ukradni majd állandóan a vállam, de én majd megteszek mindent akkor is, hogy ne ugorjon ki a vállam. Úgyhogy egy előre, ez van, e, ha Bajba kerültök, nem kell parázni, nem kell elkeseredni, hogy jaj, most elveszik az, amiért meglógosztál, szar le, az a lényeg, hogy túlélted, nem lett nagyobb baj, el kell kezdeni előről, semmi probléma nincs, az élet az hullám olyan, mint egy színuszkörbe, egyszer fent, egyszer lent, semmi probléma nincs ezzel, én most a kis motivációs történetemet. Későbbre teszem, ugyanúgy folytatok mindent, úgy nézek ki, mint a szarmára egyébként ebben a két hétbe tehát undorító. Ja, és egyébként a, a, még egy kellemes adalékot elmondok, a magadhoz hozzázárt hónaj és az állandó izzadás miatt ilyen a be, karom belső fele és az oldalam elkezdett kipattanásodni, ilyen azok a fájdalmas piros pattanások, undorító, de hát ez van. Viszont kitaláltam most már, hogy annyira már tudom mozgatni a karomat, hogy pólót veszek alá, és ha most a rögzítőm alatt póló van és nem izzadom így közvetlenül össze magam, és sokkal jobb igazából így a történet. A de a végső tanulságnál tartoknom, hát nem kell elkenődni abszolút el. Sőt, nem szabad, hogy ez egyetlen elbasztva a kedvedet ez az egész dolog, hanem az a lényeg, hogy csinálj tovább, ne add fel semmi probléma nincsen. Leszámítva ezt a sok hülye parasztot itt az utakon, kik itt szerencsétlenkednek.